Negyedik fejezet. Negyvennégy tavaszán vitt át a sátán egy nagy palánkon, újabb utamra. Poklának tornácán túlra röpített, a zsidó gettóba nagyváradra. Negyvennégy tavaszán vitt át a sátán egy nagy palánkon, újabb utamra. Poklának tornácán túlra röpített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 A muszáj nagy getton belüli konspiratív kicsibe. E hangütéssel hősön feltűnően tömör formában foglalja össze új helyzetét. Folyamodik először egy úgymond varázsgéhez, vezes, és akkor így tetszés szerinti távot ugrunk az időben, előzmény nincs, átmenet sincs, csak is a beejtés van a médiász részébe és elég esetlegesen jutnak napvilágra, vagy lesznek érthetőek a részletek. Hiszen ha bármit eltakar Abfelbaum is, kalauzoló ördöge is, marad a képzelet, melyet Lenkétől való plegykákkal is pótolhatunk. Itt van mindjárt Ádám affektálása, hogy Évával találkozott vagy sem. Hisz elhihetje e valaki, hogy nem tud rájönni, és ezért kérdezi, ti úgy is konspiráltok, hívhatnálak Évának? De hát én Éva vagyok. Orsi szerint nagyon is hasonlít rá, de Lenke azt mondja, hogy ő inkább emlékezteti Lilitre. Tök mindegy válasz, Charlie. Attól nyugodtan hívhatják Évának is. Vagy Lilitnek. Mintha mi már találkoztunk volna, dadogja Ádám.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 a huszonvalahány valahány ezres tömeg, hat nap alatt való bezsúfolását harminchat utcácska házaiba. És összezárták ekkor a gettóban ápfel a szarvas sarkon, még további három vagy négy családdal. Bár Juliska és gondozónője nője Jóán, állítólag csak négy-öt napra, a Blaha Lúza kilencben maradt.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 hogy ben kőrös mezőn járt Slachta Margittal és Vejs hogy a hontalanként kitaloncolt zsidók vérlázító sorsa miatt fölrázzák az országot. Weinert is, informátorait is mind kifaggatta, de nem tudott semmit Jakobi éváikról senki sem. Közben Weiner elfbarátai nem csak hatottak, igen, igencsak Tétova észjárására, de konspiratív cselekményekre is rávették. Tár még zsidó mentőnek is beállítanád nekünk, holott még nem tett keresztbe egy szalmaszálat a családjáért sem. Torkolja le Orsi Lenkét. Nem állítom be annak, de ott is ténkedett. A komcsik meg a családjukat gyakran megtagadják.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 Tehát flektifuszt fogunk szimulálni, nem rossz, hisz attól úgy félnek, akár, akár ahogy hívják a tömjénfüsttől, rikkant Ádám. Itt van a nyelvemen, aki a tömjéntől fél, óciávtárs, hogy is hívják, de a sejtfő mereven bámulja hősünket, s nem szól. Be sem merik tenni a lábukat, újjon Géva, minthogyha Lilit volna.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 Kezdik a győzködést a sejt elftársak, ám Éva ennek rögtön véget vett. Na állj, először, boriskának hála és köszönet, viszont így magunknak szereztük csak a hamis tifusztesztet? Ellenben Lóci titkár szerint még így is roppant rizikós a tervünk, hogy tényleg karanténba zárjanak. Az életünkkel játszunk,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 Kérdez vissza rögtön a pártsajt titkár. Szerintem most is úgy érti Ferenc, hogy ki a megbízható egy szinten. És ki az, aki nem? Igen, ki nem? És aki megválaszolta ezt a kérdést, az Ildielv társnő volt megint csak. Ám rajta keresztül neki, Ferencnek, és ezt most meg is érzi hirtelen, jelentősen megnőtt a befolyása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 Ciánkapszulás, szuicidium, szokás szerint. Nos, kiszavaz igenne? Egyedül Ádám tántorodik meg. Az ember áldozat csak neki újság. Hogy micsoda, és nem kap levegőt. Lenke magában azon téppelődik hogy Aulisban ifigénia, akit jó szél fejében fölkínáltak.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 mondjuk tekintve Éva más állapotára, és változtassa tartó titkos, magánzárkás raboskodásra. Lócit különösen az indoklás hozza ki a sodrából. A terhesség veszélyességének legtöbb oka. Csapdába esve abfelbam eldönti, úgy próbál meg végigvergődni majd szerelmének mártír útján,